Új élet indul, felsír a gyerek. Hangja dal, csoda, várja otthona, utcák, terek. Megnő és felnőtt lesz, élni tanul. Minden mozdulat más és mást mutat. Így boldogú. Kisfiú, tiszta arcodon félelem miért van, nem tudom. Miért várod még újra a régi mesét? Azt a szép százszorcás csodát, amiben csak békét találsz, s a mi mesénk, Rég nem igazi már. Túl már az iskolán nincs tananyag, Mégis tudni kell, miért kérdezel, S mit nem szabad. Szólj, hogyha kell, és nagyon figyelj. Nyisd ki jó szemet, Nyújtsd ki két kezed. Kérdezz, s felej. Kisfiú, tiszta arcodon félelem, miért van? Nem tudom. Miért várod még újra a régi mesét? Azt a szép, százszorszás csodát, amiben csak békét találsz. A mi mesénk rég nem az igaz imád.